Zânele de pepiscul lui Berlin Acum trei secole și jumătate era un om care lucra la o fermă scoțiană. Omul era zilier, adică făcea orice fel de muncă, îi dădea stăpânul său. Într-o seară, stăpânul l-a trimis pe zilier la capătul unei mlaștini ca să culeagă toată turba de acolo. Nerăbdător să facă ceea ce nu stăpânul său, zilierul a plecat și a fluierat în timp ce lucra. Într-o oră, culesese destulă turbă. Dintr-o dată, în fața lui, a apărut cea mai mică femeie pe care o văzuse vreodată Ție ți-ar plăcea dacă te-am lăsat fără acoperiș deasupra capului? Ce? Cine ești? Nu contează cine sunt, nu e treaba ta Pune turba înapoi de unde-ai luat-o Acum și nu ne mai deranja, te rog niciodată Da, da, da, doamne, imediat Feriat, zilierul a făcut ce i s-a cerut și a pus turba înapoi de unde a scos-o. Apoi s-a dus repede la stăpânul său de la fermă. Domnule, domnule, nu trebuie să ne mai mergem niciodată în partea aceea, am laștinii! Ce vrei să zici? Acolo sunt zâne și am fost avertizați de ele! Nu trebuie să ne mai atingem de turba aceea! <laughs> Ești bine? Ce fel de om normal la cap crede în zâne? Nu îndrăzni să cauți scuze penibile pentru lenea ta! Crede-mă, stăpâne! Am întâlnit una când eram acolo! Era mică! Ajunge! Se pare că a dormit și ai visată! Acum, dote te și făci, -ți, ți-am cerut, sau te voi concedia meștere! E clar? Așa că zilierul n-a avut de ales... Și s-a întors în mlaștină ca să scoată turba iar În timp ce făcea asta, tremura Fiindu-i frică că zâna cea mică va veni și va pedepsi Dar nu s-a întâmplat nimic Au trecut săptămâni, luni, ba chiar un an întreg Zilierului nu-i s-a întâmplat nimic ciudat Poate că stăpânul avea dreptate Cred că am visat ce tâmpit am părut că m-am dus așa speriat la el! În sfârșit, a venit o zi de toamnă. Trecuse exact un an de când zilierul se întâlnise cu zâna. Tocmai se terminase lucrul pe ziua aceea. Pot pleca, până? ce zici? A, da. Să știi că sunt mulțumit de munca ta, prietene, așa că îți dau o recompensă. Iar... Urciorul acesta cu lapte Poate că soția ta îți va face o șarlotă azi Oh, mulțumesc, stăpâne, mulțumesc mult! Apoi, zilierul a plecat acasă Ce bucuroși aveau să fie soția și fiul lui văzându-l cu atâta lapte Pe drum fluiera în timp ce mergea Însă, dintr-o dată, a început să se simtă obosit Mai obosit ca niciodată Era incredibil că încă nu ajunsese să se acasă Zilierul lui era atât de somn încât simțea că nu mai poate face niciun pas, așa că s-a așezat pe iarbă și a adormit. A fost trezit de cea mai dulce muzică pe care o auzise vreodată. O, o, unde sunt? Unde sunt? Bună! Te-ai trezit în sfârșit. Sus! Vine să dansezi cu noi! Zilierul a văzut o grămadă de zâne mici care dansau Ho, ho, ho! să dansezi cu noi! Nu știu să dansez. Muzica, muzica te va, va învăța! învăța! Și bineînțeles, muzica era atât de frumoasă Încât zilierul simțea o bucurie înăuntrul său Și a pierdut noțiunea timpului cât a dansat Simțea că muzica e înăuntrul lui, dansând prin el Apoi, dintr-o dată, se crapă de ziua repede, toată lumea. Toate zânele au dispărut sub pământ și l-au luat pe zilier cu el. Acolo, el s-a uitat cum oamenii mici își făceau treaba tot felul de lucruri curioase pentru el. Era ciudat, însă nu s-a gândit la casa lui nicio secundă. Apoi, zâna pe care a văzut o prima oară a venit la el. Ești aici de mult timp, iar turba pe care ai scos-o a crescut înapoi. Pleacă acum! Da, mulțumesc! Dacă tu vei zice cuiva ce ai văzut aici, vei primi o pedeapsă de neimaginat! Eu? Promit! Da, să nu zic nimănui! Și dintr-o dată, zilierul s-a trezit în același loc în care a adormit. Urciorul cu lapte era încă acolo L-a luat și a plecat acasă Dar ce era asta? Colima sa se schimbase Acolo se juca un măiețel curios Atunci s-a dus la nevastă sa Nevastă? Acela cine e? Tu? Unde ai fost? Nu pot să zic, dar... Dar unde ai fost în anii aceștia? Ce ani? Stăpânul mi-a dat ieri un urcior cu lapte? Ieri! Te-am căutat de aproape șapte ani! Cum ai putut să pleci să mă lași pe mine și pe fiul nostru? Fiul nostru? El e fiul nostru? Dar am lipsit doar uh, șapte ani! Deci asta a fost pedepsa! O zi pe tărâmul lor durează șapte ani aici! Zilierul își primise pedepsa. Deseori ne bazăm prea mult pe forțele naturii. Nu știm dacă copacii, florile sau iarba au zâne în ei. Dar dacă suntem răi cu natura, vom fi pedepsiți. O pedepsă pe care o merităm din plin. Sfârșit!